своєю калічиною російською. Коли ви стали під Москвою, то думали, що перемога вже в кишені, і почали нас тут мати за ніщо, От ми і показали. А якби ви дали незалежність народам, то ще невідомо, де б ті совіти зараз були. Ця рвань і срань, де б вона була. Там не було з ким воювати, розуміючи що без цієї дискусії я вже не міг себе зупинити. У 39-му, коли нас приєднали і кордону не стало, мама з сусідкою перший раз наважилася переїхати поїздом на той бік Рова, на базар до Ямполя, подивитися, що воно тісовіте зблизька. То розказувала, у той час, як у нас всі стадоли. Були забиті снапами, у них з того боку на тім базарі тільки козячий сир і воші. Утікала від тих вошей, каже, куди очі бачили. Гітлер капут, буркнув замість відповіді колишній піхотинець. Якби старий Черчилль не послухав тоді того паралітика Рузвельта. Черчилль? – перепитав Віллі звідчаєм у голосі. Не си. Я їх буду рвати зубами. Он американе дають жосу кацапам у Кореї, а ми будемо тут. Я не можу їм нічого забути і не хочу забувати, поки живий. То нерозумно, буркнув колишній піхотинець. Все одно треба пробачати. Я й так занадто добрий. Краще я буду пробачати мертвого ворога. А хіба не так, випалив я, але вийшло, наче виправдовуюсь, і це мені не сподобалося. Віллі буркнув щось на кшталт того, що я, мовляв, точно слабий, але потім ми ще трохи поговорили, і, здається, мені вдалося баварця дещо заспокоїти. Напевне, Віллі вважав марною тратою часу. Продовжувати реагувати на мої бздури. Але ж і я сам тільки вдавав безтурботного, бо й у мене на душі шкребли кішки, і це важко було приховати від колишнього піхотинця. Тобі треба перев'язку, кивнув він на свіжу плямку крові, що знов виступила у мене на холоші, коли я встав з трави направляючись слідом за ним до ялинника. І ще він сказав, що коли натягнемо трофейну уніформу, то кров на галіфе може мене видати, але то я знав і без нього. А поки я знову, використавши трофейну аптечку, робив собі свіжу перев'язку, Віллі розклав на траві провізію та набої, що залишилися – і коли я ще раз подумав, хто б це міг, поцупити гранати і тушонку, то знову зупинився на думці, що це міг бути тільки хтось із місцевих хлопців. «Почекаємо, вони ще раз прийдуть», – повторив я, наче б сам до себе. «Але машину треба перекотити в інше місце». «Болшой дупа», – буркнув баварець, – «хоч...» Я так і не зрозумів, до чого він це. А коли колишній піхотинець завів Віліса і проїхав ним обвішаним гіляками метрів за стов дощ Вільшаника, то в цей момент він видався мені схожим на справжнього німця. Він заїхав майже в саме болото, місцями залишаючи на мураві чіткі відбитки шин. Потім ми ще нарубали і докидали на машину свіжих гілляк. І я ще всіх здивуватися гнізду Іволги, що висіло на гіллі плакучої верби, мов в'язана рукавичка чи капшук з круглим віконцем. Давно такого не бачив. Диви, гніздо. Тут не рубай, показав я баварцеві, але він і сам ще побачив його, і стається... Також здивувався ластівка з дощу. Перемацавши з німецькою ретельністю набої,